Мірче відчув обценьки, обійми ще, брате, ніцні. Як там служба? Нічу. Якими вітрами? Да мені Трамонтан. Славно, хлопче, ну що? Прошу пану до чарки і до потрави. На столі парувало картопля у мудирах. Сало не парувало, але так само сочило свій ледь уловимий смак. А ви у музеї? Та от. Ірник оцей самоспалився. Теперка та ні, при совітах. Більше не мовили, пили і заїдали. Та закусій, ага, дякую, дуже смачне. Ще з кордону, ага, добре вам. Ну та що, просто місце роботи. А ото не вникаю. Але ж ні-ні-ні, совіти давали жити. Гроші платили. А ці? «Стрию, вип'ємо. Давай». Випили і закусили. Мірча скелишка, а Стрею легав стаканами. «Як там мама?» «Та як?» «Давно був, певний». «Ага. Мама тебе любить. І вас. Да, і мене. За це вип'ємо». Мірча був розчарований, про угоду мовчав. Нащо стрію знати? візнати?» Боже, і цей чоловік, сей миршевий, вишкварок, визнаний тут алкоголік, збив його з пантелику, переорав життя своїм паскудним носом, долю розбив. А нащо? Хто йому дав право? Хто йому зволив? Господь. Так довго не було просвідку, ні гроші, ні правди, ні сили. Я утомився жити. Це вівере мементо мені уже в печінках. Вже змирився з відходом, тільки не вибрав, як. І тут прийшов він. «Де ти пропав, Мо?» Випихайся з безодні. Цей вогонь, пересмерк дозрівання трави, відчуваючи снів, він прийшов через листя забутого саду до мого вікна, поминального наостанок, і розбив його кулаком. Буря прорвалася у сперту смугу кімнати, Листя порозмітала. У туманні чорнила Забіліло перо. До зупинки ми йшли разом. Добре мати Мар'яна, Що прийде, скаже, лиши. Дирися Не верхотури. Там наше місце. Завжди. Ти, мій янгол, не смійся, А я не сміюся. Якщо ти здатен переносити щастя, Вертати із того світу. І це... У тебе характер, я тобі це казав. Мати Янула, солодко і приємно. Любиш солодке? Солодко не цукрово, але ж я повний сперми, грубощів, злої сили. Це мені без потреби, знаєш, я сам такий. Тільки голос, тільки порозуміння, губи, очі, лице. Просто бачити так. Естета висмокча краса. Твоє? Давні, бувай. Потиск руки, твердо, тепло ще єднає. Легкість його руки, золотавість свина, шолому сонці, сніг. Потяг спинився уночі нагло, камінь, посипалось скло. Караман скочив у двері, тачик чорно за ним. Скотились гравієм. Ти й помовч, що нема, верещак. У голосі чулося зле приховане дно, облите слиннєвим перестрахом, переступом у дощі. Дощ у душі грубого верщака може багато світла з крегату кирзаків. «Вивантажуй, але!» Важкі зілаки і камази по черзі підкочували бортами до вже розкритих вагонів. Верещак привався у хащ, нарешті пустили. Пощав. Туда не ходи, сюда ходи, чечен. Вирищакаю плече. Дуже дякую, че мусик. Потім зробилося тихо, і все. Що робимо? Робимо ноги. Ага. Тупотілимо в коні. Чебряли, як зайці між кущі і дерева. Захекалися як пси. Треба було не дрочити, що жалієш, а то, а то десь у кущах догниває. Може, ще не увесь, може ще. Ти на плечника захопив обидва молоток. Хо-хо. Що -хо. там, Тіма? Нічого, Ніч не пропаде, ай-йо. Що урюком прикинеться, Йо. Ну, а ми, ми. Двоє в чужому лісі, не рахуючи автомата. Ти й автомат загріб? І пістолетик ось. Ого, а поки ж не віриш? Ну ну, показав, еге Зброї повні кишені. Будемо воювати? Будемо, але з ким? Ніч, хоч у ока стрель, хочеш? Це в нас говорять так, дивися, а то я можу. Мені дослідження Ага. Далі чмінали мочки, чавкало під ногами. Колючі гілки чоломкались до лиця. Ти притримуй, та вже. Та карман на збитки ляскав його крачками. До ранку рукою? Двома. Буде привалик? У день. Їх ніхто не шукав. Ранок застав посеред моху дві віремійні істоти. По тачіку мурахи з медом чи що. А караман хріб, як окріп у ванєнці, буль-буль. Булька з носа росила траву і сміяла. Від сміху прокинувся тач. Караман уже не прокинувся. Чеченець притис красиве лице виблюваним кирзаком. Висхло, вгатив свій штик ніж у красиве лице. Сам був чмирний, незагарно стояв на траві. Хои своп і ам.